para muslimin a'izzanallahu wa iyyakum melanjutkan apa yang telah kita jelaskan dari sikap para ulama ussalaf Bahawa prinsip mereka dalam permasalahan takfir tasyiq dan tabdii' namponis kufur kefasikan kemaksiatan atau kebidaahan adalah prinsip yang dikembalikan kepada nas-nas Al-Qur'an Al Karim dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tidak sebutkan وغرافا وشفا فرع علماء داري أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن سيمية رحمه الله تعالى دمي كان فلا داري عبدالعزيز بن عبد الله بن نباز رحمه الله Berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah merupakan sikap para ulama para imam-imam sunnah. baik itu Abu Hanifah Malik bin Anas Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala mereka berjalan di atas prinsip yang sama, yaitu sikap berhati-hati dalam mengeluarkan fonis kepada seseorang bahwa dia sesat atau dia kafir, yang konsekuensinya adalah mengeluarkan orang itu dari Islam. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dari prinsip ahlu sunnah, bahawa tidak setiap orang yang terjatuh dalam kekufuran maka dia kafir. Tidak setiap orang terjatuh dalam kefasikan boleh dihukumi fasiq, amun harus melihat kepada sempurna syarat-syarat dan tidak ada pencegah untuk mengeluarkan ponis tersebut dan ini yang bisa menghukumnya adalah dari kalangan para ulama ahlul istihad demikian pula mereka yang memiliki tamakkun kekokohan -ke -ke -ke -ke dalam hal ilmu mengerti tentang jenis-jenis kekufuran dan mengetahui jawabit ketentuan-ketentuan dalam mengeluarkan ponis kafir kepada seseorang melanjutkan apa yang telah kita jelaskan dari penjelasan para ulama untuk semakin menambah keyakinan kita bahawa para ulama berjalan di atas prinsip yang sama dalam urusan takfir tafsir. Tabdi' ah. Prinsip mereka adalah prinsip yang sama Jangan sampai ada yang mengatakan Oh itu kan perkataan Syekh Bin Baz ba Lalu ulama salaf yang lain Mungkin tidak seperti itu Yang sering kali Yang menjadi sorotan Mereka yang mengusuhi Seringkali Mereka yang mengusuhi mereka mengarahkan tuluhan mereka kepada para ulama al qibar seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin rahimahumullah taala Maghribi saya ingin membacakan Kemudian dari perkataan Al Syekh Al-Albani rahimahullah dalam menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan untuk menghukumi seorang itu kafir. Kata beliau rahimahullah taala, "Awwalan, yang pertama, la yajuzul hukmu min 'alimi mutafaqihin fil kitabi was ايتلقى الكفره على diperbolehkan mengeluarkan sebuah hukum dari seorang alim yang mendalami alkitab was sunnah untuk mengeluarkan fonis kufur kepada orang tertentu. Atau kepada kelompok tertentu. Kecuali setelah ditegakkannya hujjah kepada mereka. Wahada yata tallabu. Ayyufham rakyu dhaka. Al-ladhi yuridu ayyukafhirahu. Fahman sahihan. Thumma ya'riduhu. Ala adil lahir Kitab Sunnah, maka ini menuntut bagi seseorang untuk mengeluarkan hukum kafirnya seseorang atau satu kelompok dituntut untuk difahami dan dimengerti apa pendapat orang yang ingin dia fonis kafir tersebut agar dia memahami dengan pemahaman yang sahih. lalu setelah itu dia sesuaikan dengan dalil-dalil dari al-kitab و السُنَّة. فإذا كانت هذه الأدلة تشهد بأن هذا الإنسان يستحق التكفير، مع ذلك لا يجوز إطلاق الحُكم في حقه إلا بعد إقامة الحجة عليه maka apabila dalil-dalil menguatkan dan mempersaksikan bahawa orang ini berhak untuk dikafirkan maka belum tentu pula bisa untuk langsung memfonis orang tersebut menetapkan hukum kafirnya orang itu kecuali setelah ditegakkan Yahudjah sepadanya jadi inti dari ucapan beliau bahawa tidak diperbolehkan Seseorang mengeluarkan sebuah fonis kekufuran baik kepada individu tertentu atau kepada kelompok tertentu kecuali yang pertama yang harus dilihat terlebih dahulu apa yang dia lakukan apakah perbuatan yang dia lakukan atau ucapan yang dikeluarkan tersebut adalah ucapan kufur maka seseorang harus meneliti terlebih dahulu. Berdasarkan riwayat yang sahih bahawa si Fulan mengatakan demikian dan demikian. Lalu kemudian ucapan ini dihadapkan kepada al-Qur'an, al-Sunnah, bagaimana al-Qur'an Al Karim dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam atau ijmaul Ulama dalam menyikapi ucapan tersebut. Apakah Al-Kitabu wa Sunnah menghukumi orang yang mengucapkan ucapan ini adalah kekufuran atau tidak? Apabila telah jelas berdasarkan dalil bahwa ini adalah ucapan kekafiran, Maka kemudian langkah yang berikutnya. Menghadapkan kepada orang yang mengucapkannya. Apakah diperbolehkan. Menerapkan. Hukum atau fonis kafir tersebut. Kepada orang itu yang mengucapkannya. Karena sebagaimana kita sebutkan. Tidak setiap orang yang terjatuh dalam kekufuran Bisa difonis kafir. Maka dilihat. Apakah dia telah pantas untuk mendapatkan ponis kafir tersebut pilih cara-caranya mungkin dia jahil mungkin ada penakwilan mungkin dia tidak sadar atau yang semisalnya maka dinasihati ditegakkan kepadanya hujah disampaikan kepadanya dalil-dalil ternyata setelah ditegakkan kepadanya hujah lalu nampak darinya sikap penentangan terhadap Dali dal yang telah sampaikan, barulah kemudian ada fonis kan. Dan sekali lagi, ini bukan bahagian setiap orang untuk memfonis, namun harus dikembalikan kepada ahlinya dari kalangan para ulama yang mutamakin, yang mengerti tentang usul prinsip-prinsip dalam memfonis kafir terhadap seseorang. Lalu kata beliau wa khilafatu alqaul kesimpulan dari apa yang kami sebutkan di sini innat takfir khatirun jiddan bahwa vonis kafir kepada seorang adalah perkara yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ucapan ini ma'asyiral muslimin tidak mungkin diucapkan oleh seseorang yang bermudah-mudahan dalam memfonis orang lain kafir. Setelah beliau mengatakan inat kafir khatirun jid dan bahawa mengeluarkan fonis kafir kepada seorang adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Walidali khalal ulama oleh karena itu para ulama mengatakan. إذا كان هناك مئة قول في خصوص شخص معين تسعة وتسعون قولاً في تكفيره وقول واحد في عدم تكفيره فالحِقَّةُ والحذر في أن نتبين هذا القول الفريد الوحيد ولا نتبين قول تسعة وتسعين. ولا كنا إذا قرأوا، para ulama mengajarkan. apabila di sana ada seratus pendapat dalam menetapkan hukum kepada satu orang, individu 99 pendapat mengatakan dia kafir 99 pendapat mengatakan dia kafir ada satu pendapat para ulama yang tidak mengeluarkan fonis kafir terhadapnya maka kata beliau sikap kehati-hatian seseorang adalah membangun pendapatnya di atas pendapat satu orang itu yang tidak mengkafirkan dan tidak membangun pendapatnya di atas 99 yang mengatakan bahwa orang ini kafir. Ini merupakan bentuk ehtiyab sikap kehati-hatian seseorang kecuali apabila telah sampai kepadanya hal yang meyakinkan berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan bahwa orang ini kafir keluar dari Islam maka kembali kepada apa yang telah disebutkan al yaqin la yazul bil syak illa bi yaqin sebuah keyakinan tidak boleh digeser keyakinan itu karena ada sesuatu yang meragukan tidak ada yang menggeser sebuah keyakinan kecuali keyakinan yang semisalnya maka dari perkataan asy-syekh rahimahullah ta'ala ini juga menjelaskan kepada kita beliau sebagai bahagian dari ulama talaf, ulama sunnah beliau memperingatkan tentang bahayanya takfir bahkan beliau punya nasihat sendiri yang di transkrip dalam sebuah risalah yang berjudul Fitnah takfir fitnah munculnya kelompok yang suka yang gemar mengkafirkan kaum Muslimin, dan di sana beliau memperingatkan tentang bahayanya pemikiran ini dan ini bahagian dari pemikiran khawarij bukan dari pemikiran ahlus sunnati wal jamaah bukan dari pemikiran as-salafiyyah sebagaimana yang disangka oleh sebagian demikian pula Al-Sheikh Muhammad bin Sallallahu al-Zaymin Sikap beliau sama seperti Sikap para ulama' yang lainnya Beliau menjelaskan dalam Salah satu Pertemuan Al-Babil Masthuh Ketika menjelaskan tentang Masalah takfir ini kata beliau rahimahullah taala kullu insanin fa'al mukaffaran falabda an la yujada fihi mani'un min mawaani' at takfir falabda min al kufri la yahtamilu at setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan seorang itu kafir perbuatan ini mengandung kekufuran maka untuk menegakkan hukum kafir terhadapnya syaratnya adalah tidak ditemukan padanya sesuatu yang mencegah dari hal-hal yang mencegah untuk mengeluarkan fonis kepadanya sebagai seorang yang kafir harus ada yang mencegah apabila ada mana ada yang mencegah untuk mengeluarkan fonis kafirnya seseorang maka sama sekali tidak diperbolehkan mengatakan dia kafir diantara manih min mawani' takfir diantara yang mencegah seseorang untuk dihukumi kafir kepada orang lain adalah kejahilan kejahilan, dia tidak mengerti bahawa itu adalah merupakan perbuatan kekufuran jahil Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebuah keluarga yang hidup di sebuah tempat ketika Ayah dari keluarga ini merasa dirinya akan mendekati kematiannya maka dia sempat mewasiatkan kepada anak-anaknya Maka dia hidup di zaman fatrah tidak sampai kepadanya rasul tidak sampai kepadanya hidayah maka dia berwasiat kepada anak-anaknya dia mengatakan Fandzuru, kalian perhatikan. Faika mintu, faahriquni. Hatta jika sirtu fahman, fashquni. Huma jika narih angasif, fazzurun fiha. Kata ayah ini kepada anak anaknya, apabila aku meninggal, maka bakarlah aku dan apabila tubuhku itu telah menjadi arang maka giling agar menjadi lembut gitu. sehingga menjadi abu, debu dan apabila datang angin yang kencang maka sebarkan aku Tabarkan debuku tersebut sehingga menyebar tidak menyakit. Lalu dia menerangkan tentang mengapa dia menasihatkan dan mengasihikan kepada keluarganya hal ini. Dia mengkhawatirkan apabila dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan menyiksanya sehingga dia berinisiatif mewasiatkan kepada anaknya untuk menghancurkan tubuhnya lalu menyebarkannya dengan harapan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu untuk mengumpulkan kembali jasadnya sehingga ia tidak disiksa oleh Allah Azza al Wajal dalam doa ini Maashiralikum al -rahi Allah orang ini seorang yang jahil dia jahil tentang qudratullah kemahakuasaan Allah subhanahu wa taala bahwa Allah azza wajal mampu membangkitkan seorang hamba setelah kematiannya bagaimanapun bentuk kematiannya maka dia meragukan qudratullah subhanahu wa taala dan meragukan, kutrohulillah adalah bahagian dari kekufuran. Meragukan bahwa Allah maha kuasa, maha mampu untuk mengembalikan jasad-jasad manusia setelah hancurnya. Lalu kemudian pada Yomul Khiamah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiba-tiba dia berdiri di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya. Ai abdi, ma hamalaka ala ma fa'alt? Wa hambaku. Apa yang menyebabkan engkau melakukan apa yang telah engkau lakukan? Maka dia mengatakan, "Makhafatuka ya Rabb." Rasa takut kepada-Mu ya Allah. Takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengampuni hamba tersebut Allah subhanahu wa ta ta'ala mengampuni hamba ini karena memiliki rasa khawf rasa takut dia meyakini bahawa Allah subhanahu wa ta ta'ala akan menyiksa seorang hamba hanya dia melakukan sebuah dia meyakini satu keyakinan kufur karena jahilnya dia maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksanya disebabkan karena kejahilan. Maka kejahilan adalah mani' min mawaani' takfir. Salah satu penghalang untuk memvonis seorang itu kafir. keluar dari Islam. Demikian pula termasuk di antara mani' yang mencegah seorang untuk divonis kafir, ada qasd tidak memaksudkan atau tidak sengaja untuk mengucapkan lafadz kekufuran tersebut, ungkapan atau ucapan kekufuran. Dia tidak maksudkan. Maka ini juga termasuk di antara penghalang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir dengan ontanya dan dia menyimpan perbekalan makanannya di atas onta tersebut lalu di tengah perjalanan dia pun beristirahat di sebuah pohon dan dia tertidur ketika dia bangun dari tidurnya dia tidak lagi melihat ontanya Lari entah kemana. Kontanya bersama dengan bekal perjalanannya. Dia mencari ke sana kemari. Hampir saja dia putus asa. Padam pasir. Mau bertanya kemana? Akhirnya dia kembali ke tempat semula dan beristirahat. Ketika dia membuka kedua matanya. Tiba-tiba dia melihat ontajah ada di hadapannya. Saking gembiranya dia. Maka dia pun mengatakan Allahumma. Anta abdi wa ana rabbuh. Ya Allah. Engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini ucapan apa ini? Kekufuran. Menisbatkan diri dia sebagai Rabb. Menisbahkan kepada Allah sebagai hamba. Ini jelas merupakan kekufuran, lafaz kufur. Tapi mengapa dia tidak kafir? Kata Nabi Alaihissalam, "Akhfa Amin, syiddatin farah." Dia keliru, karena saking girangnya dia, gembiranya dia, sampai dia salah menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabbnya. Akhirnya dia terbalik, dan dia tidak kafir dengan kekeliruan tersebut maka ini juga mana oleh karena itu ma'asyarakat wa ketika ada seorang mengucapkan lafad kekufuran tidak boleh langsung diponi kita minta penjelasan terlebih dahulu benar tak kamu mengucapkan kalimat ini oh gitu ya mungkin saya salah sebut ketika itu ini, ini berakai mana di antara yang mencegah untuk divonis kafir kecuali kalau setelah dicek dan diteliti dia dengan tegas mengatakan iya bahkan sekarang saya mengulangi dia mengulangi lagi ucapan kafirnya setelah dinasihati dia semakin menampakkan sikap penentangannya terhadap al-haq maka di sini sempurna syarat. Nah, hari ini malam syarat. Ayuh, warahmatullah. Kata beliau, min al kufri sirih al lahiriyah tamilut Maka harus untuk mengeluarkan fonis kafir yang dia lakukan adalah kekufuran yang jelas, yang tidak ada kemungkinan yang lain, kecuali kekufuran. Apabila masih ada kemungkinan, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Maka tidak boleh mengkonis bahawa itu merupakan kekufuran. Fain kala yahtabil ta'wil fainna hulaiyukafarushahibu. Apabila ada kemungkinan penakwilan, maka tidak boleh dikafirkan orang yang mengucapkan sebuah ucapan tersebut. Wa in kull na in dahukufrun fayu farroqubeynal kauliwal kail. Dan kalaupun kita memastikan bahawa itu kekufuran. Harus dibedakan antara sebuah ucapan dengan yang mengucapkannya. Wa bayn al wal fa'il harus dibedakan antara sebuah perbuatan kekufuran dengan seorang pelakunya. Atakunul fiil itu fiskan, walayu faskul fa'il boleh jadi satu perbuatan itu kefasikan, namun pelakunya tidak boleh dihukumi dia fasik. Diwujudi maknanya. Ia mnau minta karena ada pencegah yang mencegah untuk mengeluarkan hukum fasik kepadanya. Waktu takunu kufuran, walau kafirul fa'il boleh jadi perbuatan itu kekufuran, namun pelakunya tidak boleh difonis kafir. Limauju dimaya mnau minta firih, disebabkan karena ada penghalang untuk memfonis kafirnya orang itu. Dan tidaklah ada yang memudaratkan umat ini dengan keluarnya munculnya kaum khawarij. Melainkan disebabkan karena penakwilan. Sebab bagi kaum khawarij, siapa saja yang mengucapkan kekufuran kafir. Siapa saja yang melakukan perbuatan kekufuran, maka dia dipunis kafir. Jangankan kekufuran, Dosa saja. Siapa yang melakukan dosa besar? Dalam madhabul khawarij. Maka dia kasir. Keluar dari Islam. Murtad. Itu bukan madhab Ahlus Sunnatu Al-Jamaah. Dari sini ma'asyirul ikhwarahimakumullah. Kalau kita menukil setiap perkataan ulama. Sangat banyak sekali. Namun saya sengaja menukil dari orang-orang yang. Seringkali dituduh. Bahawa mereka ini mengajarkan Ajaran takfir Padahal mereka berlepas diri Kemudian Sebelum kita berpindah ke syubahat yang berikutnya Ada pula yang mengatakan bahawa Muhammad Ma'adil Wahab Najdi juga membawa paham takfir apalagi sekarang ini seringkali diidentikan salafi wahabi salafi sama dengan wahabi wahabi sama dengan salafi yang dimaksud wahabi nisbah kepada Muhammad Abdul Wahab ini yang mereka maksudkan. Meskipun sebenarnya penisbatan itu tidak benar. Dan saya kira tidak ada seorang salafi pun mengaku dirinya wahabi. Namun, musuh-musuh dakwah salafia sengaja memunculkan lakab ini, gelar ini, istilah ini dengan tujuan tanfirun nas anil hak. Menjauhkan manusia dari kebenaran. Menjauhkan manusia dari para ulama' us -salaf. Sebab tidaklah Muhammad Abdul Wahab rahimahullah melainkan beli salah seorang dari para ulama' yang lainnya. Dari para imam yang lainnya. Dan telah mendahulunya para ulama yang lain yang berjalan di atas prinsip asal sunnah jual jamaah seperti al-imamu syafi'i seperti al-imamu Ahmad al-imam Malik dan yang lainnya dari para ulama dan Muhammad nadul Wahab adalah bahagia dari kaum Muslimin yang berusaha untuk mengamalkan Islam dari sumbernya Al-Quran Al Karim dan sunnah Nabi SAW Silakan baca kitab tablium yang beliau nukir adalah kala Allah, kala Rasulullah sangat jauh dari pendapat menukilkan pendapat-pendapat yang tidak dibangun di atas dalil salah satu contoh yang beliau tulis kitab tauhid al huwa hakulillahi alal abid seorang memperhatikan kitab ini apakah ada yang dia susupkan dari istihadnya mulai dari awal pembahasan awal bab yang beliau sebutkan kala Allah, kala Rasulullah sampai akhir kala Allah, kala Rasulullah kala Allah, kala Rasulullah seringkali beliau, beliau menukil apabila ada dalilnya dari Al-Quran beliau sebutkan ayatnya apabila ada dalilnya dari Sunnah beliau sebutkan dalilnya dari Sunnah kadang-kadang beliau menyebutkan perkataan sebagian para ulama dari para sahabat para tabi'in, atau yang setelahnya Lalu kemudian beliau membuat kesimpulan-kesimpulan. Petikan-petikan fa'idah. Setelah menyebutkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah. Fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan disebutkan. Dan itu istimbab yang diambil dari Al-Quran wa sunnah. Tidak ada yang lain tidak ada perkataan Aristoteles di sana atau perkataan Sokratas atau perkataan kaum filsafat Yunani atau tokoh-tokoh kekufuran, tidak ada sama sekali atau menukil perkataan Yahudi tidak ada sama sekali sehingga sangat jauh untuk diidentikan Wahab itu punya pemikiran Yahudi katanya tak حول ولا Ini ada bab tersendiri nanti insyaallah. Al-hasil ma'asyar ikh wahikumullah tidak henti-hentinya mereka terus menyebarkan fitnah dan tuduhan yang ulama usalah berlepas dari berbagai tuduhan tersebut termasuk dalam hal ini tuduhan takfir. Mereka menuduh bahawa Muhammad bin Abdul Wahhab Bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Baik, mana buktinya? Mana buktinya? Ketika beliau menyebutkan dalam salah satu kitab beliau, barang siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Silakan lihat. Apakah pernyataan beliau itu tidak dibangun di atas dalil? Misalnya ketika beliau mengatakan Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kesyirikan. apakah beliau tidak punya dalil? Sementara dalil dari Al-Qur'an Al Sunnah bertebaran. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa fa'alta fa innaka idan min Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak mendatangkan keberdahan kepadamu. Jika engkau melakukan maka engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, doa hul ibadah, doa itu adalah ibadah dan satu ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Rasulullah S.W.T. ini kan prinsip-prinsip di dalam agama ini bukan ajaran wahabi bukan. Memang itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana pernyataan bahwa Beliau bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimi. Yang ada dari pernyataan beliau bahkan sebaliknya. Di antara pernyataan beliau. Ketika menjelaskan tentang masalah takfir. Kata beliau. Wa ammat takfir fa ana ukaththiru man arafa dinar rusul thumma ba'dama arafahus sabbahu adapun mas'alah konis kafir maka saya mengkafirkan orang yang sudah mengetahui agamanya para rasul lalu setelah dia mengetahuinya dia mencelanya Mencelah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang saya kafirkan Wanahan nasa anhu, waada manfaalahu, dan bahkan melarang manusia dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memusuhi orang yang melakukannya. Fahadahu Allah di ukfiru. Ini yang saya kafirkan, kata beliau. Orang yang mencela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah mengetahui Islam ini datang Di oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia mencela Islam. Lalu dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini tidak pantas untuk dikafirkan? Dikafirkan. Mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para ulama tentang kafirnya orang ini. Ya, orang sekarang ada seorang yang menggambar karikatur Rasul saja. Marah umat Islam, iya kan? Saya kira mereka-mereka pun marah. Siapa sahaja yang mengaku sebagai muslim, Rasulullah dihinakan pasti marah. Nah. Maka ini yang beliau katakan, dia kafir. Wa aktsarul ummah walillahil hamd, "Laisu kadzalik." mayoritas umat islam walhamdulillah tidak demikian keadaannya ini pernyataan beliau mayoritas umat islam tidak seperti ini keadaannya lalu kata beliau menjelaskan tentang fitnah yang dituduhkan pada beliau bahawa beliau gemar mengkafirkan kaum muslimin Beliau mengatakan wahamal keribuan buktan, ada pun kedustaan dan kebohongan. Mislukaulihim seperti ucapan mereka. Inna nukafir bil umum, bahwa kami mengkafirkan keumuman manusia. Kata beliau, ini kedustaan dan kebohongan yang dimisbahkan kepada beliau. Wa nujubul hijrat ilainah ala man qadar ala izhari dinihi dan bahwa kami mengharuskan setiap orang harus berhijrah datang ke tempat kami padahal dia mampu menampakkan syiar agamanya di negerinya katanya bahwa beliau mewajibkan siapa saja harus datang bergabung dengan beliau mengharuskan hijrah Wahana nukafiru, man lumm yafir, wman lumm yuqatil, wmitluhad wabu'af wabu'alfihhi, dan bahawa kami mengkafirkan orang yang sesungguhnya dia tidak kafir, dan kami mengkafirkan orang tidak ikut serta dalam berperang jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang semisalnya dan semisalnya dan itu banyak kata beliau. وكل هذا من الكاذب والبهتان الذي يسدون به الناس عن دين الله ورسوله. ini semua adalah merupakan kedustaan dan kebohongan yang tujuan mereka untuk memalingkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa dan rasulnya. Lalu kata beliau, "Wa idza kunna la nukaffiru man abada as-sanam alladhi ala والصنم الذي على قبر أحمد البداوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعذب من ينبههم. Kalau kami kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang ada di kuburan Abdul Qadir Jailani kami tidak mengkafirkan. Padahal jelas-jelas ia menyembah berhala atau menyembah berhala yang ada di kuburan Ahmad al-Badawi yang ada di Mesir. Dan yang semisalnya kami tidak mengkafirkan mereka disebabkan karena kejahilan mereka dan tidak adanya orang yang memberikan peringatan kepada mereka. Orang yang jelas-jelas menyembah berhala saja, kami tidak mengkafirkan. Fa kaifa nukfir man lam yushrik billah ila lam yuhajir ilainya walam yakfur wa yuqatil awalam yukfir wa subhanaka hadza wata'an adzim Lalu bagaimana mungkin kami mengkafirkan orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala hanya kerana dia tidak berhijrah kepada kami dan orang yang tidak mengkafirkan yang lain dan tidak ikut dalam peperangan subhanallah hada butanun adzim ini kedustaan yang nyata kebohongan dan subhanallah kedustaan dan fitnah ini yang sebenarnya tidak punya dasar sama sekali masih saja berlanjut Turun-temurun Sampai sekarang Mereka-mereka Yang memusuhi da'wah salafiyah Selalu saja mengeluarkan Ucapan-ucapan Berupa fitnah Tuduhan Yang mengecam da'wah salafiyah Dengan mengatasnamakan wahabi Alhamdulillah kita bersabar Dan sekali lagi Orang-orang yang menyebarkan berbagai macam tuduhan dan kedustaan terhadap dakwatul salafiyah. bahwa di antara syir-da'wah salafiyah adalah gemar mengkafirkan. Kami mengatakan pada mereka, kami tidak mengkafirkan kalian. Kami tidak menganggap kalian kafir, tidak. Cukup kita mengatakan pada mereka, Allahumma gfir fa innahum la ya'lamoon. Ya Ya Allah, ampuni kaumku itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Mereka adalah orang-orang yang jahil. Tidak mengerti tentang Al-Qur'an Al Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka hanya mendapatkan bisikan-bisikan dari orang-orang tertentu. Yang memang benci kepada dakwah salafi. Akhirnya mereka ikut-ikutan dan mungkin saja diantara mereka ada yang punya tendensi tertentu mengharapkan sesuatu dari dunia wallahul musta'an walhasil kita sudah menerangkan kita telah menjelaskan kepada umat bahawa ini adalah aqidat dan ini adalah sikap para ulama mereka jauh dari prinsip takfir sehingga siapa saja yang mengaku diri mereka berjalan di atas akhidah salafiyah. Atau mereka mengaku sebagai bahagian dari salafi. Namun pada hakikatnya mereka menyebarkan pemikiran khawarij. Maka. as Salafiyah dan Ahlus Sunnah berlepas diri dari. Dari mereka. Dan telah kita sebutkan. Siapa saja mereka. Dari al qaidahnya Atau yang disebut sebagai. Jamaah Ansharut Tauhid atau yang disebut sebagai ISIS atau yang spesial branch kita berlepas dari mereka akidah mereka bukanlah aqidatul salafiyah kemudian tuduhan yang berikutnya yang juga disematkan kepada salafiyah Bahwa Salafi Atau dakwah salafiah Adalah dakwah yang Ekstrim Gulu Berlebihan Ada sebagian mereka mengatakan keras dan yang semisalnya dari tuduhan-tuduhan tersebut katakan bahawa Ahlus Sunnah keras Ahlus Sunnah ekstrim berlebihan dalam berislam 10 ikhwan rahimakumullah ini juga tuduhan palsu yang sama sekali tidak ada kebenarannya namun di sini kita harus membedakan antara sikap-sikap yang tidak mewakili salafiyah dari oknum-oknum tertentu misalnya Karena kesalahan bisa saja dilakukan oleh siapa saja. Salafi itu bukan orang yang ma'shum. Yang seorang kalau sudah berjalan di atas dakwah salafiyah sudah benar terus. Enggak pernah salah. Siapa yang mengatakan demikian? Salafiyah meyakini bahawa tidak ada yang ma'shum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang salafi, Bisa saja bersalah. Seperti halnya yang lain juga seperti itu. Kelompok yang mana saja, ya akan ada di antara mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan penyimpangan dan kesalahan yang tidak berjalan di atas dakwah salafi, jauh lebih banyak. seorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim yang bermanhaj salafi itu adalah merupakan sebuah prinsip manhaj hidup yang bertujuan untuk membenarkan keislamannya bagaimana cara dia berislam dia berusaha untuk istiqamah di atas al-haq yang dia inginkan adalah berjalan di atas al-haq, di atas as-siratul mustaqim, yang itu menjadi harapan kita semua. Yang namanya Muslim mengharapkan untuk bisa berjalan di atas hidayah. Setiap solat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Eh di nasiratul mustaqim, ya Allah tunjuki kami untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Siapapun mengharapkan. Maka seorang muslim yang berprinsip manhaj salafi berusaha untuk berjalan di atas prinsip ini. Di atas rel Al-Kitab was-Sunnah dengan bimbingan para ulama ustaz. Sehingga mereka senantiasa terbimbing karena kesalahan yang ada di zaman generasi pertama itu jelas lebih sedikit dibandingkan zaman setelahnya mereka adalah generasi yang telah diridai Allah subhanahu wa ta'ala pendapat-pendapat mereka sikap-sikap mereka, zahir batinnya mereka diridai Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya ingin berjalan lurus tidak ke kanan, tiap kiri, lurus ke depan mengikuti generasi terdahulu, itu prinsip kita kapan ada yang berusaha mengajak kita untuk melenceng ke kanan atau ke kiri, Afwan, maaf kami tidak menginginkan itu kami ingin berjalan lurus mengajak ke kanan atau ke kiri khawatir seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggaris satu garis lurus lalu mengatakan ini jalan Allah yang lurus ikutilah lalu beliau menggaris sebelah kanan sebelah kiri dari garis tersebut dan mengatakan ini adalah jalan-jalan laisa min hasabil illallahi syaitan tidak ada satupun dari jalan tersebut melainkan di atasnya ada syaitan yang menyeru kepada jalan itu kita mengkhawatirkan itu. sehingga ketika ada yang mengajak ke kanan dan ke kiri Maaf, kami tidak menginginkan itu. Kalau sikap yang seperti ini dianggap keras, ya maaf-maaf saja. Itu adalah sebuah ketegasan dalam menjaga prinsip Islam. Dan keras yang seperti itu, adalah keras yang terpuji, iya kan? Istiqamah di atas al-haq adalah sebuah sikap yang terpuji. Kalaupun dikatakan keras, keras yang terpuji. Meskipun ungkapan ini tidak benar sebenarnya. Sehingga dalam berpemahaman, dalam memahami Al-Quran wa Sunnah, selalu lurus mengikuti generasi sebelumnya. Salah satu contoh yang pernah saya baca, dari mereka yang menuduh bahawa penafsiran itu adalah penafsiran wahabi hati-hati dengan terjemahan Al-Quranul Karim yang dicetak oleh Arab Saudi itu adalah terjemahan metode wahabi dengan pemahaman wahabi Lalu dicontohkan. Salah satu contohnya ketika menjelaskan ayatul Kursi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh. Luas kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Mahal luas kursinya. Lalu kemudian disebutkan bahwa dalam terjemahan yang dicetak oleh Arab Saudi di situ disebutkan penjelasan bahwa yang dimaksud kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, ini penafsiran musyabihat penafsiran mujassima menyerupakan Allah dengan makhluk dari mana kesimpulan seperti itu dari mana kesimpulan seperti itu baik hey, kalian yang menuduh Ahlus Sunnah menuduh Salafiah dengan tuduhan musyabihat Ahlus Sunnah wal Jamaah Paling jauh dari prinsip-prinsip al-musyabbiha. Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan tegas Ahlus Sunnah mengatakan. Bahawa al-musyabbiha adalah merupakan kelompok kekuhuran. Dengan tegas Ahlus Sunnah menyatakan. Man syabbah Allah bi khalqihi faqad khasar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka dia kafir. Kami menegaskan prinsip-prinsip kami dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa kami menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah kami menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama-namanya dan sifat-sifatnya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan tanpa takjif membagaimanakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Namun kami tidak mengingkari, tidak menkaatil. Kami mengimani sebagaimana datangnya. Adapun tuduhan musyabbiha. Bagaimana mungkin kami? Dikatakan sebagai kelompok musyabbiha atau mujassimah.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 Sehingga ahlu sunnah sangat jauh dari pemikiran musybihah. Lalu bagaimana dengan ayat ini tentang penafsiran bahawa kursi itu adalah kedua tempat kedua kaki Allah Subhanahu Wataala itu bukan dari orang-orang belakangan ini. Penafsiran ini datang dari seorang ahli tafsir para sahabat. Siapa itu? Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dengan sangat yang sahih, Abdullah bin Abbas menjelaskan makna kursi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan disebutkan oleh salah seorang ahli tafsir yang bermadhab al Imam Syafi'i رحمه الله تعالى, Ibn Khadir, Ismail bin Umar Al Hawafir Ibn Khadir dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Ibn Abbas yang mengatakan Al-Qursi mawdi'u qadamair rahman Azza wa tempat kedua kakinya Al-Rahman subhanahu wa ta'ala kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah dan ucapan seorang sahabat Nabi Alaihi Wasallam sebagaimana ditetapkan dalam ilmu al usul bahawa perkataan seorang sahabat yang sama sekali tidak ada bahagian istihad dalam ucapan tersebut, maka tidak mungkin dia membangun ucapan itu di atas istihadnya. Tidak. Pasti dia mengambilnya dari yang membawa wahyu, yaitu Rasulullah SAW. Tentang masalah kursi itu kan permasalahan ghaib. Bukan dibangun di atas istihad seseorang. Bukan dibangun di atas perkataan menurut saya menurut hemat saya menurut istihad dari saya bukan itu semata-mata perkara gait dan tidak mungkin Ibn Abbas mengucapkan itu dari istihad hal yang dimaklumi dalam permasalahan usul bahawa ucapan yang seperti ini memiliki hukum marfu' yang disandarkan daripada Rasulullah alaih salatu wassalam Sehingga menjadi sebuah penaksirat yang mu'tabat. Namun bukan berarti menetapkan bahwa kaki Allah seperti kaki makhluk. Atau membayangkan kaki Allah seperti kaki makhluk. Kaki manusia atau kaki jin atau kaki siapa saja. Atau dibayangkan jelas. Jauhkan dari pemikiran-pemikiran tersebut. Kita menetapkan sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditetapkan oleh para sahabat dalam riwayat riwayat yang sahih. Setelah itu. Jangan kita mentakwil, Jangan kita mentakwil, Mentahrif. Mentakjif. Mentashbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak saja. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sekedar menetapkan bahwa Allah memiliki dua kaki berarti menyerupakan Allah dengan makhluk? Itu tidak. Nama bisa sama, tapi ha? Hakikat berbeda, iya kan? Tangan manusia mau disamakan dengan tangan semut? Hah? Semut ada tangan? Ada tidak ya? yang mengatakan tangan manusia seperti tangan semut? Sama-sama tangan. Di antara makhluk saja berbeda. Kalau ada yang mengatakan kepada seseorang. Kira-kira apa reaksi orang itu? Subhanallah. Wajahmu seperti wajah monyet. Kira-kira apa reaksinya? Hah? diam kalian. Nah. Maksudnya apa? Dia mengingkari. Wajah saya kok dibilang kayak wajah monyet. Eh, enak aja. Nah. Dia marah. Wajah sama sebutan wajah. Tapi hakikat berbeda. Itu pada makhluk kita menyaksikan itu. Telinga manusia tidak tidak sama dengan telinga gajah ia bisa sama Meskipun sama namanya Apa yang ada di dalam surga dengan apa yang ada di dunia namanya sama Sungai sama sungai Anggur sama anggur dan seterusnya Tapi hakikatnya berbeda Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huma laisa fil jannati mimma fid dunya illa asma tidak sama antara apa yang ada di dunia dengan yang di dalam surga kecuali nama. Namanya saja sama, tapi hakikatnya berbeda. Sehingga ketika kita menetapkan bagi Allah sebab Allah Subhanahu wa taala menetapkannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah punya kehendak makhluk juga demikian kan punya pendengaran punya penglihatan punya kehendak tapi apakah sama kaum asyairah tidak akan mengatakan sama asyairah pun maturidiyah asyariyah juga menetapkan sifat ini sama basar irada ilm iya kan bahawa Allah memiliki sifat mendengar, melihat, berkehendak sifat ilmu, sifat hayah wujud dan seterusnya yang itu pada makhluk juga ada sehingga kalau dikatakan kalian ketika menetapkan Allah memiliki dua kaki berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk kita juga ganti balik katakan kepada mereka sama berarti kalian juga musyabbihah. Kalian juga musyabbihah. Loh kenapa? Iya, kalian menetapkan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah punya kehendak, Allah punya ilmu, Allah punya kehidupan, berarti kalian menyamakan dengan makhluk. Makhluk juga punya pendengaran, punya penglihatan, punya ilmu, punya kehendak dan seterusnya. Kata mereka, "Iya, memang kami menetapkan itu." Tapi kami tidak menyamakan antara pendengaran, penglihatan, kehendak Allah dengan makhluk. Kalau begitu sama. Sami mawon, Sama saja kan. Kami menetapkan Allah punya kaki. Kami menetapkan Allah punya pendengaran, penglihatan. Allah punya rasa cinta. Sifat mencintai. Allah marah. Allah bergembira akan tetapi tidak sama dengan sifat makhluk. Kenapa kita menetapkan itu? Karena Allah sendiri yang menetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan. Innallaha Hayyyun Karimun kata Nabi alaihi Allah itu Maha Mulia dan Allah Maha Pemalu. Hayyun. Allah Maha Pemalu yang mengandung sifat malu bagi Allah subhanahu wa taala. Kata mereka anak ini, kalian menyebarkan Allah dengan makhluk. Itu malunya Allah berbeda dengan makhluk. Makhluk malunya makhluk sesuai dengan kekurangan yang mereka miliki. Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifatnya maha sempurna, maha tinggi, maha mulia. Tidak ada kekurangan sama sekali. Wallahu matalul ala. Jadi Nasserul Khairul Akhun ini salah satu contoh saja dari hikian banyak tuduhan yang disumatkan kepada ahlus sunnah wal jamaah walhasil ma'asyur alikhu al al rahimahkumullah ahlus sunnah dalam menyikapi sesuatu prinsip mereka adalah al alwasafiyyah pertengahan antara sikap gulu sikap berlebihan sikap melampaui batas dengan sikap memudah-mudahkan menggampangkan segala perkara ahli sunnah pertengahan oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran Karim wa kathalika ja'alnakum ummatan wasapan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai ummat wasap pertengahan umat pilihan pertengahan dalam sikap, termasuk dalam permasalahan takfir yang kita sebutkan tadi tidak menggampang-gampangkan setiap orang yang bersalah dianggap kafir setiap orang menyelesaikan dianggap kafir keluar dari Islam, tidak demikian namun, jangan pula kemudian kita bermudah-mudahan, tidak boleh ada seorang pun yang dikafirkan. seperti keyakinan liberal tidak boleh kita menghukumi orang lain itu salah apalagi munonis orang lain itu kafir. Boleh jadi mereka salah tapi ada kemungkinan benarnya. Boleh jadi kalian benar tapi ada kemungkinan salahnya. Jadi bingung. Kaum muslimin dibuat lemah akidahnya. Yang berhak menghukum itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menghukum ini kafir, ini mukmin itu Allah, bukan kalian. Dan nanti pada yaumul kiamah bukan di dunia. Jadi di dunia tidak boleh ada fonis kafir. Jadi seorang melakukan apa saja, tidak boleh dikatakan kafir, meskipun yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti komunis. Oleh karena itu kelompok liberal identik dengan kelompok al-ibahiyah yang membolehkan segala hal. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Apakah seperti itu Islam? Maka Ahlu Sunnah oleh jamaah berada di pertengahan. Nah, dalam bersikap. Lalu dari sisi mana dikatakan Ahlu Sunnah itu keras? Dalam bermuamalah, sama. Ahlu Sunnah bermuamalah dengan keumuman masyarakat. Tapi tentu ada batasan batasannya kalau dikatakan bahwa az-sunnah itu keras karena kalau berdialog dengan seorang wanita yang bukan mahramnya pandangannya dipalingkan atau ditundukkan itu oh ini sombong ini keras ini ya, seperti itu justru itu untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan melihat seorang wanita yang bukan mahrumkan tidak diperbolehkan apalagi memelototi istri orang ngajak ngobrol bareng sampai sekarang-kang sekarang ini ada istilah salafi terbagi menjadi dua ada salafi moderat ada salafi keras ekstrim yang mana itu salafi keras itu nah itu yang suka nyalah-nyalahkan orang ya, menganggap semuanya salah ya salah kalau memang terjadi perbuatan kesalahan lalu dianggap bahwa itu tidak mengapa itu disalahkan itu yang keras itu kalau yang gak ada televisi di rumahnya jadi kalau punya televisi Modrat ya. Dianggap tidak keras Subhanallah Ada salah seorang ikhwan Yang dia sebelumnya Salah seorang penggemar berat Rojak Rojak yun Dia tentunya punya televisi di rumah. Saya tanya kepadanya dan Alhamdulillah sekarang beliau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mengerti tentang penyimpangan mereka. Saya bertanya kepadanya ketika antum bersama mereka, ngaji bersama mereka, ta'lim bersama mereka kan punya televisi tuh di rumah. Oh iya. Yeah. Antum bisa enggak di rumah itu televisi tidak dibuka kecuali pada channel Rojak saja. Yeah. Tidak membuka channel yang lain. Hanya Rojak TV saja. Mungkin? Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti akan tergoda. Ya memang Sebelum dia menjawab pun saya sudah meyakini itu. Ya. Seorang yang tidak punya televisi saja di rumah, yang tak punya televisi lah. Kadang-kadang mungkin berkunjung di rumah keluarga, kebetulan punya televisi, maka itu tertuju. Iya kan? Ada kejadian bu? Oh, apa? Ada kejadian apa ini? Berita apa ini? Apalagi kalau yang gemar gula berkunjung kebetulan pertandingan antara Argentina lawan Brazil misalnya wah tidak ditunggu itu gol justru uh, juga dia nah atau misalnya kebetulan belanja ke warung kebetulan ada televisinya subhanallah kadang-kadang tergoda untuk melihat. Lagi mana kalau televisi itu dalam rumah, tidak ada yang lain yang melihat, paling-paling keluarga. Nah, Tadi khan ini dulu, ketika ya, ada televisi di rumah, seringkali begadang, ya, ngolor tidurnya. Kenapa? Acara-acaranya. Apa itu ada channel HBO katanya ya. Film semua Selesai film, film lagi film, film. Jadi manusia dibawa kepada khayalan Hidup dengan berkhayal nah. Dibodohi-bodohi oleh film Terjadi pertempuran padahal tidak bertempur, Terjadi pemukulan padahal mereka baik-baik saja Yang nonton nangis padahal mereka pura-pura Dibodohi oleh para bintang film itu nah. sehingga sering larut malam tidurnya terus uh, bangunnya lambat dan kondisi tubuh itu tidak fresh rasa malas berat ia eh, jelas orang begadang belum lagi istri kadang tergoda dan tergoda nonton ini sinetron ini sinetron itu kalau nonton sinetron itu kan berepisode Kalau sudah nonton satu sinetron, selalu dibuat akhir itu penasaran. Oh, ini apalah akhirnya nanti ini? Ya, apa akhirnya? Pernah salah seorang kerabat, ya mahrom saya juga, berkunjung ke rumah saya. Orang awam. Ya, hari itu dia bingung. Mana kok? Di mana ada televisi? Tidak ada televisi di sini. Mana tetangga? Tidak ada. Semua, tidak ada televisi. Waktu gimana ini acara sain? saya melihat ada episode ini menentukan ini. Syukur allah. Memang dibuat penasaran untuk mengikuti episode yang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Kira-kira apa yang terjadi? Padahal mereka baik-baik saja dapat duit lagi. Yang miskin pura-pura miskin. Yang terbunuh pura-pura terbunuh. Ya, Kamunya yang dibikin bodoh, Hidup dengan khayalan. Hmm. Belum lagi anak-anaknya. Acara-acara film. Anak-anak. Itu kan banyak. Kartun dan seterusnya. Terbawa. Nah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya. Masya Allah. Tenang. Dia belum... Tenang saya. setelah dia punya televisi tidur lebih cepat bangun bisa bangun di akhir malam ya, Salat subuh itu rasa fresh jadi ma'asyirulqa rahimah kumullah ini salah satu contoh saja belum lagi yang lain-lain itu yang punya televisi di rumahnya itu dengan alasan bahwa roja itu adalah televisi dakwah terlepas terlepas dari adanya dakwah di situ tapi orang akan tergoda untuk melihat yang lainnya sesuai masing-masing hobi mereka yang hobi bola, ya pasti tergoda apalagi kalau ada acara-acara khusus pertandingan sepak bola dunia pasti terpancing untuk untuk melihat ya. dan syaitan begitu pandainya dia dijadikan apa yang dia lakukan dari keburukan amalannya seakan-akan itu baik kalau seandainya seorang mengakui bahwa itu kesalahan itu masih mending Diharapkan dia bisa berbuat baik Diharapkan dia bisa berhenti tapi kalau dia menganggap baik bahkan pembela keburukan itu itu adalah syaitan afa man zuyina lahu suwa amalihi faraahu hasanan fa inna allahi zilman yashat yang dihiasi keburukan amalannya lalu dia menganggap keburukan itu sebagai sebuah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan setan Allah kendang. Orang yang seperti ini masyaikhul ma ikhwan rahimakumullah ya. oleh syaitan enggak apa-apa. Sekarang ini ya, melihat pertandingan sepak bola misalnya itu kan gak apa-apa mungkin dia pernah belajar tapi kan melihat paha orang itu aurat dia pernah belajar kata setan gak apa-apa jauhan kok, gak tertahari jauhan gak kelihatan akhirnya terus terbawa dari satu acara, ke acara yang berikutnya acara yang lain, dan seterusnya semakin jauh, semakin jauh Alhamdulillah akhirnya menggampang-gampangkan sesuatu yang seharusnya seseorang memperketat seorang harus menjaga diri tapi dimudah-mudahkan sampai ada yang tampil dari ustad-ustad mereka tampil dalam sebuah acara dengan alasan menampakkan cara ibadahnya Rasulullah, cara wuduknya Rasulullah, sambil diwawancarai oleh seorang cewek Jangan cari oleh seorang wanita duduk bareng kan tujuannya kebaikan. Mulai sudah. Ya. Diundang untuk sebuah acara, intinya nasihat, memberi nasihat. Ya 5 menit, 10 menit. Latar belakang musik, ada arrangement musiknya, terus ada videonya di belakang. Gambar ini, gambar itu. Bukankah ini haram? Ustadznya paham kalau itu haram. Beda kalau misalnya seorang ustadz yang tidak paham. Bahawa musik itu haram. Ini masih mending. Tapi ini ngerti. Jawabannya apa? Masih mending dibandingkan acara-acara yang lain. Subhanallah. Prinsip dakwah seperti apa yang seperti ini? Lalu ahlu sunnah. Yang mereka memperingatkan kaum muslimin Dari bahayanya kemaksiatan, Dari bahayanya Penyimpangan Bahayanya Mengikuti cara-cara Mereka dalam berdakwah Dianggap Keras itu Keras itu Salaf itu Dikit-dikit Foto haram katanya. Mereka kan biasa selfie selfiean Itu biasa Ada satu tempat Merasa ini Tempat yang perlu diabadikan selfie, foto sampai Ustaznya ada yang masuk stadion uh, apa itu Real Madrid foto di dalam stadion berbangga dengan itu dipuji oleh para madounya seharusnya dia nasihatin Ustaz ini iya kan, seharusnya dinasihatin ini mudah-mudah kan Menampakkan foto dengan HBU dan semisalnya. Lalu dianggap orang yang ingin menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram justru dianggap keras. Itu dari mana? Akhirnya mereka terjatuh ke dalam sikap menggampang-gampangkan kemaksiatan. Kata Aisyah radhiyallahu salamha, Ma khuyir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida khuyyira baina amrayn ikhtara aytaruhuma ma lam yakun ithman fa amma ida kan ithman kana ab'ada an-nasya anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberi dua pilihan kedua-duanya boleh hukumnya maka beliau memilih yang lebih mudah yang lebih ringan selama tidak mengandung dosa apabila mengandung dosa maka belia orang yang paling menjauhkan diri dari dosa tersebut. Ini dikatakan mending dibandingkan acara-acara yang lain. Apa seperti itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhraini ma'asyara li farahumukallah. Yang kita jelaskan semoga memberi manfaat pada setiap kalian. Insyaallah kalau dijadikan pada pertemuan hidupnya. Wa akhir da'wana alhamdulillah